Meghalt anya. Most hívott a nagymamám, hogy elmondja. Apa külföldön. Nem tudok erről írni. Verus tegnap óta a kórházban bármikor megindulhat a szülés. Mégsem tudok most semmi másra gondolni, csak arra a pofonra, amit anyától kaptam tizenhét évesen. Eszembe jutott időről időre régebben is, de most már egyszerűen nem tudom kiverni a fejemből. Akkor egyszer ütött meg. És akkor is annyira váratlanul, és most elment.